Ірберт Ірвін Говард Конан Варвар із Кімерії Бог у чаші була однією з ранніх пригод Конана. У ній Конан описаний як юнак, і як і у вежі слона, він заробляє на життя злодієм. Цю історію разом із донькою Морозного Велета та Феніксом на мечі було продано Фарнсворту райду, редактору журналу «Дивні казки» у 1932 році. Райт відхилив дві з трьох історій, прийнявши до публікації «Лише Фенікс на мечі». Переклад Ольги Волинець на замовлення ConanFandom.com.uk Бог у чаші Торож, Арус тремтячими руками схопив арбалет і відчув краплі холодного поту на шкірі, дивлячись на мертве тіло, що лежало на полірованій підлозі перед ним. Неприємно зустріти смерть опівночі в самотньому місці. Арус стояв у величезному коридорі, освітленому великими свічками в нішах вздовж стін. Ці стіни були обвішані чорними оксамитовими гобеленами, а між гобеленами висіли щити та перехрещена зброя фантастичної форми. Тут і там також стояли фігури дивних богів, зображення, витисані з каменю, рідкісного дерева або відлиті з бронзи, заліза чи срібла, які відбивалися від блискучої чорної підлоги і червоного дерева. Арус здригнувся. Він ніколи не заходив сюди, хоча служив тут сторожем уже кілька місяців. Це був фантастичний заклад, величезний музей і антична будівля, яку люди називали замком Каліана Публіко, наповнена рідкісними речами з усього світу. Але зараз, в опівнічній самоті, Арус, Стояв у величезній порожній залі і вдивлявся в розпростертий труп можновладного власника замку. Навіть недалекому мозку сторожа було зрозуміло, що лежача людина виглядає не зовсім так, як виглядала б, їдучи в залоченій колісниці по Паліан Вей, зарозуміла і власна, із очима, що ви промінювали життєву силу. Люди, що ненавиділи Каліана, публіко, насилу б упізнали його зараз. В цій безформній груді м'яса, в напівзірваній мантії та перекрученій пурпуровій туніці. Його обличчя почорніло, очі вилезли з орбіт, язик вивилився із широко відкритого рота. Його товсті руки були розкинуті, а на товстих пальцях Сяяло коштовне каміння. Чому вони не взяли коштовності? З осиллям пробурмотів сторож. Він зробив крок і завмер, вдивляючись. Коротке волосся на його голові стало дибки. Через шовкову завісу, що прикривала один із численних дверних отворів, ведучих до зали, з'явилася чиясь фігура. Арус. Побачив високого, міцно збудованого юнака, голого, крім пов'язки навколо стегон та сандалій, прив'язаних високо до щиколоток. Його шкіра була засмагла, наче від сонця пустелі, і Арус нервово поглянув на широкі плечі, масивні груди та важкі руки. Один погляд на похмурі риси обличчя із широкими бровами Підказав Сторожові, що цей чоловік не був нимидійцем, і з-під кучерявого чорного волосся пала тліючими вуглинами пара блакитних очей. На поясі у нього висів довгий меч у шкіряних піхвах, а розвідчув, як у нього мурашки побігли по шкірі і напружено помацав арбалет, майже вирішивши прострелити тіло незнайомця без попередження, але боячись того, що може статися, якщо він не вб'є його із першого пострілу. Незнайомець дивився на тіло на підлозі більше із цікавістю, аніж із подивом. «Чому ти його вбив?» – нервово запитав Арус. Той похитав розпатленою головою. «Я його не вбивав!» – відповів він, розмовляючи немедійською мовою із варварським акцентом. «Хто він?» «Каліан Публіко!» – відповів Арус, відступаючи назад. У похмурих блакитних очах промайнула іскра зацікавленості. «Власник будинку?» «Так!» – Арус підійшов до стіни. Схопив товсток самитово мотузку, що висіла там, і різко її смикнув. І з вулиці пролунав різкий дзвін дзвоника, який висів перед усіма магазинами та закладами, щоб викликати вартового. Незнайомець здригнувся. Навіщо ти це зробив? запитав він. Це приведе вартового. Я сторож, негіднику. Відповів Арус, збираючи усю свою мужність. Стій на місці і не рухайся. Інакше я випущу в тебе стрілу. Його палець лежав на спусковому гачку Арбалета, а гострий квадратний наконечник стріли був спрямований прямісінько в широкі груди супротивника. Незнайомець нахмурився, і його без того темне обличчя потемніло і ще більше. Він не виявляв страху, але, здавалося, вагався, чи підкоритися наказу, чи ризикнути раптовою втечею. Арус облизав губи, і його кров застигла, коли він чітко побачив, як в похмурих очах іноземця, нерішучість, бореться із наміром вбити його. Коли він почув, як з гуркотом відчинилися двері, і долинув змішаний гомір голосів, охоронець зітхнув від вдячного полегшення. Незнайомець же напружився і стурбовано поглянув, як загнаний звір, коли півдюжини чоловіків увійшли до зали. Усі, крім одного, були одягнені в червоні туніки нумалійської поліції, озброєні мечами, схожими на кенжали, і в руках Несли алебарди, зброю із довгим древком, наполовину піка, наполовину сокира. «Що це за диявольська справа?» Вигукнув чоловік, що йшов попереду, чиї холодні сірі очі та худі гострі риси не менш ніж цивільний одяг відрізняли його від кремезних товаришів. «Мітра Деметріо!» Вигукнув Арус із вдячністю, Сьогодні мені і справді щастить. Я не сподівався, що вартові так швидко відреагують на виклик, і що ти будеш із ними. Я обходив територію разом із Діонусом, відповів Деметріо. Ми саме проходили повз храм, коли пролунав дзвін. Але хто це? О, Іштар! Сам володар замку! Саме він, відповів Арус. І жорстоко вбитий. Моїм обов'язком є цілу ніч обходити будівлю, бо, як ти знаєш, тут зберігається величезна кількість багатств. Каліан публіко мав багатих покровителів, вчених принців і заможних колекціонерів раритетів. Що ж, лише кілька хвилин тому я спробував відчинити двері, що ведуть до портика, і виявив, що вони лише зачинені на засув. Двері мають засув, який працює як зсередини, так і ззовні, та великий замок, що можна відчинити лише ззовні. Лише Каліан публіко мав ключ від нього, той ключ, який ви бачите зараз на його поясі. Я зрозумів, що щось тут неладно, тому що Каліан завжди зачиняє ці двері на великий замок, коли зачиняє замок, а я не бачив Каліана з того часу, як він залишив замок зачиненим і поїхав на свою вілу передмістя. «У мене ключ, яким можна відчинити засув. Я увійшов і побачив лежаче тіло, так, як його бачите і ви. Я нічого не чіпав». Так. Гострі очі Деметріо зупинились на похмурому незнайомцеві. «А це хто?» «Вбивця, без сумніву!» – вигукнув Арус. Він з'явився он з тих дверей. Він із північних варварів. Може, гіпербореєць, а можливо, босонець. «Хто ти?» – запитав Деметріо. «Я Конан, Кімерієць!» – відповів варвар. «Ти вбив цю людину!» Кімерієць похитав головою. «Відповідай, коли тебе питають!» Злий блиск промайнув по хмурих синіх очах. «Я не пес, щоб зі мною так розмовляли!» «А ти нахаба!» Усміхнувся супутник Деметріо, кремезний чолов'єга із відзнаками префекта поліції. «Ти незалежний дворовий пес! Я виб'ю з нього його пихатість! Ей ти, кажи, навіщо ти вбив?» «Почекай трохи, Діонус!» наказав Деметріо. «Друже, я очільник інквізиторської ради міста Номалії. Буде краще, якщо ти розповіси мені, навіщо тут опинився. А якщо ти не вбився, то доведи це». Кімерієць вагався. Він не виказував ніякого страху, а тільки збентеження – яке зазвичай відчуває варвар, зіткнувшись із труднощами цивілізованої системи, робота якої загадкова для нього і до того ж заважає його планам. «Поки він обмірковує!» Швидко промовив Деметріо, повертаючись до Аруса. «Скажи, ти бачив Каліана публіко залишаючим дім цього вечора?» «Ні, мій володарю!» Але він завжди йде, коли я тільки заступаю на варту. Великі двері були зачинені і на засув, і на замок. Чи міг він увійти в приміщення знову, так, щоб ти його не помітив? Так, але це малоймовірно. Якщо він повернувся зі своєї вілли, він би певно приїхав на своїй колісниці, тому як шлях звідти довгий». Але хто чув, щоб Каліан Публіко повертався? Навіть якби я був з іншого боку замку, я почув стукіт коліс по бруківці. І двері раніше ввечері були зачинені? Я можу в цьому присягнутися. Я перевіряв, чи всі двері зачинені кілька разів за ніч. Двері були зачинені ще півтори години тому. Тоді я їх перевіряв востаннє, перед тим, «Як виявив, що вони відчинені?» «Чи не чув ти ніяких криків, шуму чи боротьби?» «Ні, володарю, та це не дивно, тому як стіни в замку такі товсті, що жоден звук не проникне крізь них!» «Навіщо ці всі питання і роздуми?» Незадоволено сказав огрядний префект. «Ось хто нам потрібний, відведемо його до суду!» «І я виб'ю з нього зізнання або розмелю його кістки в кашу», – Деметріо поглянув на Варвара. «Ти зрозумів, що він сказав?» – запитав інквізитор. «Що ти можеш сказати у відповідь?» «Те, що хто доторкнеться до мене, швидко відправиться на зустріч зі своїми пращурами до пекла». Процідив кімерієць Крізь ціплені зуби Його очі палали вогнем Навіщо ж ти прийшов сюди Якщо не ти вбив цю людину Продовжив Деметріо Я прийшов вкрасти Похмуро відповів юнак Вкрасти що? Конан завагався Їжу Брехня Сказав Деметріо «Ти знаєш, що тут немає їжі! Або ти скажеш мені правду, або...» Кімерієць поклав руку на руків'я меча, і його жест був сповнений погрози, як оскал тигра. «Залиш свої залякування для боягузів, які тебе бояться!» – пробурчав він. Я тобі не містянин-немедієць, щоб плазувати перед твоїми найманими псами. Я вбивав людей, і покраще тебе, і заменше. Діонус, який був відкрив рота, щоб гнівно закричати, закрив його знову. Вартові невпевнено звели алебарди і уважно дивилися на Деметріо, очікуючи наказів і мовчки слухаючи, як відкрито не коряться всемогутній поліції. Вони чекали команди схопити варвара, але Деметріо не поспішав віддавати такий наказ. Арус дивився то на нього, то на другого, не розуміючи, що відбувається в гострому розумі Деметріо в його голові і з орлиним носом. «Я не звинувачую тебе!» «У вбивстві Каліана!» «Але ти повинен зрозуміти, що факти проти тебе!» «Як ти проник в замок!» «Я сховався в тіні складу за цією будівлею!» Неохоче відповів Кунан. «Коли цей пес...» «Він показав пальцем в бік Агуса...» «Пройшов повз мене...» «І зайшов за вугол, я побіг до стіни і піднявся по ній!» «Це брехня!» вибухнув Арус. «Жодна людина не зможе залізти по прямовисній стіні! Ти коли-небудь бачив, як кімерійці піднімаються на круті скелі?» спитав Деметріо. «Я розслідував таку справу. Продовжай, Конане!» Вугол, прикрашений різьбою», сказав кімерієць. «І мені було легко піднятися. Я дістався даху раніше, ніж цей пес Обійшов будинок і ще раз. Я знайшов люк, зачинений на залізний засув, і який був замкнений ще із середини. Я його розрубав. Арос, згадавши товщину засува, задихнувся і пішов на варвара, котрий нахмурився, та продовжив Я проліз через люк і увійшов у верхню кімнату. Там я не зупинявся, пішов одразу до сходів. «Як ти дізнався, де знаходяться сходи?» «Тільки слуги Каліан і його заможні покровителі вхожі у верхні кімнати!» Конан вперто промовчав. «Що ти зробив, коли дістався сходів?» «Я пішов вниз», – пробурмотів Конан. «Вони вели в кімнату за отими завішаними дверима. Коли я подивився крізь завісу, то побачив цього пса». Стоячого над мертвим тілом Чому ти вийшов з Свого укриття Тому що спочатку Я подумав, що він іще один злодій Що прийшов вкрасти те, за чим Кімерієць Сам себе обірвав Те, за чим Ти сам прийшов сюди Закінчив Деметріо Ти не зволікав У верхніх кімнатах, де зберігаються Найдорожчі речі Тебе послав той, хто чудово знає замок, викрасти щось особливе і вбити Калія на публіку, вигукнув Діонус. Клянусь смітрою, ми доведемо це, схопити його, і ми отримаємо зізнання ще до ранку. Із чужеземною лайкою Кунан відступив назад і дістав моча з такою злістю, що гостре лизо, Аж задзищало в повітрі «Назад, якщо вам дорогі ваші боягузливі душі!» Проричав він «Тому що якщо вам вистачає хоробрості мучити домогосподарок Грабувати і бити повій, щоб змусити їх говорити Не думайте, що ви зможете накласти свої брудні лапи на горця Сховайся за своїм луком, сторож!» а то я випущу твої кишки. Зачекайте! Сказав Деметріо. Відізви своїх псів, Діонус! Я усе ще не впевнений в тому, що він убився. Деметріо нахилився до Діонуса і щось прошепотів йому на вухо, що саме Арус не розібрав, але подумав, що це був план, як відібрати кона на меч. Добре. Пробурчав Діонус Назад хлопці, але не зводьте з нього очей Віддай мені свого меча Сказав Деметріо Конану хм, Візьми, якщо зможеш Усміхнувся Конан Інквізитор знизав плечима. Добре, та не намагайся втекти Воїни із арбалетами пильнують дім ззовні Варвар опустив лезо Хоча розслабився тільки трішки. Напруга виднілася в його позі. Деметріо знову повернувся до мерця. Задушений, пробурмотів він. Навіщо душити, якщо удар мечем набагато швидше і надійніше? Ці кимерійці народжуються із мечем в руці. Я ніколи не чув щоб вони вбивали таким чином. «Можливо, щоб відвести підозри», – сказав Діонус. «Можливо», – Деметріо обмацав тіло досвідченими руками. «Мертвий принаймні уже годину. Якщо Конан говорить правду про те, коли він увійшов до замку, він навряд чи зміг би вбити людину перед тим, як увійшов Арус». «Правда, він може і брехати. Він міг зайти раніше». «Я заліз на стіну після того, як Арус обійшов будівлю вдруге», – пробурчав Конан. «Це ти так говориш?» – Деметріо міркував, дивлячись на горло мерця, яке було розчавлене в кашу темно-червоного м'яса. Голова обвисла на шматку хребта». Деметріо в сумнівах похитав головою. «Навіщо вбивці використовувати шнур товщиною з руку? І яке жахливе стискання могло так розчавити цю шию?» Він став на ноги і пішов до найближчих дверей, що вели в коридор. «Біля цих дверей розбитий бюст, впавши зі свого постаменту», – сказав він. А ось тут подряпана підлога, і завіса на дверях висить косо. Певне калія на публіку атакували в цій кімнаті. Напевне, він накинувся на нападника і потягнув його за собою, коли побіг. І як би то не було, він, хитаючись, вийшов у коридор, де убивця наздогнав його і вбив. «Якщо цей язичник не убивця, тоді де ж убивця?» – запитав префект. «Я ще не виправдав кімерійця», – сказав інквізитор. «Та ми оглянемо ту кімнату!» Він зупинився і повернувся, прислухаючись. З вулиці почувся звук коліс-колісниці, який раптом затих. «Діонус!» – наказав Деметріо. «Відправ своїх людей знайти цю колісницю, хай приведуть візничого!» «По звуку», – сказав Арус, якому були знайомі усі шуми вулиці, «я можу сказати, що вона зупинилась навпроти будинку Промеро, якраз на другому боці вулиці, навпроти торговця Шовком». «Хто такий Промеро?» – запитав Деметріо. «Головний керуючий Каліана Публіко». «Приведіть його сюди разом із візничим!» – сказав Деметріо. Двоє охоронців вибігли виконувати наказ. Деметріо усе ще оглядав тіло. Діонус і поліцейські, що залишились, охороняли Конана, котрий стояв із мечем у руці, мов бронзова статуя втілення погрози. Незабаром почувся тупіт ніг, взутих у сандалії – і двоє поліцейських ввели темношкірого чоловіка, міцної статури в шкіряному шоломі і довгій туніці візничого з глистому руці. Та маленького, боязкого нови типового представника того класу, котрий, підійнявшись із рядів ремісників, стають правою рукою купців та промисловців. Маленький чоловічок із криком відскочив від туші на підлозі. О, я знав!» «Знав, що це приведе за собою зло!» – заголосив він. Деметріо сказав. «Ти, я гадаю, Промеро, головний керуючий. А ти?» «Енаро, візничий каліа на публіку!» «Здається, тебе не дуже хвилює вигляд цього трупа!» – помітив Деметріо. Чорні очі Енаро блеснули вогнем. А чому це мене має хвилювати? Хтось зробив те, що я хотів, але так і не наважився. А так, пробурмотів інквізитор. Ти вільна людина. В очах Енаро була гіркота, коли він припідняв тоніку і показав клеймо раба на своєму плечі. Ти знав, що твій хазяїн прийшов сюди сьогодні ввечері. Ні. Я привів колісницю до замку, як завжди ввечері. Він сів в неї, і я повіз його на вілу. Одначе перед тим, як ми виїхали на Паліанвей, Вей, він наказав мені повернути і завести його назад. Він здавався дуже схвильованим. І ти привіз його назад до замку? Ні, він наказав зупинитись біля дому Промеро. Там він відпустив мене, наказавши повернутися одразу після опівночі, Котра тоді була година. Відразу після сутінок вулиці були майже безлюдні. А що ти робив після того, як відвіз назад хазяїна? Я повернувся до квартири, де живуть раби. Там я і залишався, до тих пір, поки не настав час їхати додому про меро. Я під'їхав прямо туди – «І ваші люди схопили мене, коли я говорив із Промеро біля його дверей!» «Ти знаєш, чому Каліан пішов в дім Промеро?» «Він не говорить про справи з рабами!» Деметріо повернувся до Промеро. «Що ти про це знаєш?» «Нічого!» Коли керуючий говорив, його зуби клацали. «Заходив до тебе!» Калін, публіко, як говорив візничий Так, володарю Як довго залишався? Зовсім недовго, а потім пішов Від тебе він пішов до замку? Я не знаю Голос керуючого затримтів Навіщо він приходив у твій дім? Поговорити, поговорити про, про справи Ти брешеш, сказав Деметріо «Навіщо він приходив у твій дім?» «Я не знаю! Я нічого не знаю!» Голос Промеро став істеричним. «Я нічого не зробив!» «Змусь його говорити, Діонус!» – кинув Деметріо. Діонус щось пробурмотів і кивнув одному зі своїх людей, котрий із хижою усмішкою рушив до двох полонених. «Ти знаєш, хто я такий!» – проричав він, виставивши вперед голову і пильно дивлячись на зіщулену здобич. «Ти постюмо!» – відповів похмуро керуючий. «Ти видавив дівчині око в суді за те, що вона не, не захотіла видати свого коханця!» «Я завжди отримую те, за чим прийшов!» Проричав охоронець. Вене на його товстій шиї набухли, лице побагровіло, коли він схопив нещасного керуючого за комір Ніки і затряс його так, що той майже висів. «Говори, щур!» – заричав він. «Відповідай інквізитору!» «О, Мітра, смилуйся!» – закричав нещасний. «Клянусь!» Постюмо дав йому сильного ляпаса. Спочатку по одній щоці, потім на іншій. Кинув на підлогу і зло лягнув. «Змилуйтеся!» – простогнала жертва. «Я скажу! Я, я все скажу!» «Тоді вставай, боягузлива душа!» – ривів постюмо. «І не скигли!» Діонус кинув короткий погляд на Конана. Подивитись, чи справило це дійство на того враження. «Ти бачиш, що буває з тими, хто суперечить поліції?» – сказав він. Конан відповів із презирливою усмішкою. «Він – слабке створіння і бовдур до того ж!» – пробурчав він. «Хай хоч один із вас доторкнеться до мене!» «Я витряс усі його нутрощі назовні!» «Ти готовий говорити?» – запитав Деметріо. «Усе, що я знаю...» – почав схлипувати керуючий, коли піднявся на ноги, підвиваючи, як побитий пес. «Це те, що Каліан прийшов до мого дому майже після того, як я прийшов сам додому, а я пішов із замку разом із ним...» І відіслав колісницю. Він погрожував мені звільненням, якщо я коли-небудь заговорю про це. Я бідна людина, панове. У мене немає впливових друзів. Якщо я втрачу своє місце, то буду голодувати. «А мені що до цього?» – сказав Дмитро. «Як довго він залишався у тебе?» «До півночі залишалось години півтори, коли він пішов». Сказав, що йде в замок і повернеться після того, як зробить те, що хоче зробити. Що він мав на увазі? Промеро завагався. Але один лише погляд на посмішку постюмо розкрив йому рота. У замку було щось таке, що він хотів оглянути. Але навіщо йому? Треба було йти одному такій таємниці. Тому що ця річ не його власність. Її привезли на світанку караваном із півдня. Люди з каравану нічого не знали про неї, крім того, що її привезли караваном з Тиїї. І вона призначалася Карантесу із Ханумана, жрецю Ібіса. Караванщику заплатили якісь люди, щоб він доправив її прямо Карантесу та цей негідник захотів пройти в Аквелунію дорогою, яка не проходить через Хануман. І він спитав, чи може залишити цю річ у замку, доки Каранте